Сповив обіймами і без усяких там, прошу чи з вашого дозволу, поцілував. А в диханні короля злилися мед і м'ята. Губи були шукаючими, ніжними, але твердими. І вдавати обурення чи штучно соромитись Лана не мала ні бажання, ні сили. Підлога була кам'яною, принаймні в день, Лана це точно пам'ятала то яким же дивом камінь замиті розсипався на вихлястий дрібний пісок, що зсувався з-під ніг. І вона падала в порожнечу чи злітала до зірок. Вона не видала. Навіть крізь тонке волосся, падаючи їй на щоку, перепліталося з чорними пасмами її кіс. Олекса відпустив її вуста та ненадовго. Лишень, щоб поглянути в очі, в неймовірній сріблясті озера що затопили, здавалось, і чорні цяточки зіниць, і тепер суцільне плесо мерехтливо спалахувало від пристрасті. Другий поцілунок почала Лана, а в шаленій спробі наздогнати вихор неймовірних відчуттів, вона сама наблизила губи до вуст короля, довжелезні вії затремтіли в очікуванні, чи не відмовиться він. Він не відмовився. Де й поділись дратівливі усміхи? Лукаві, чортенята в блакиті очей. Вигляд Олекса мав такий, неначе брав святе причастя. Він припадав вустами їй до волосся, до жилки, що бились на шиї, мов пійманий у сельце птах, знову до її губ, і його стогін, придушений, глухий, збуджував її до такого ступеня, що вона ледь тямила себе. А король, здавалося, зовсім не тямив, ні себе. Ні того, що чинить, а може якраз і навпаки. Бо ніжність, котру Лана з першого ж дотику відчула у ньому, не зникла і тоді, коли його пальці, аристократичні, довгі, чуттєві пальці, ковзнули за комір її блузи, щоб послабити шворку. От тоді і вона застогнала. Пославши все під три чорти, навіть не думаючи тамувати свій стогін і охопила його підборіддя долонями, пристрасно, ненаситно задивляючись на дороге обличчя. Дороге. Коли воно встигло стати їй дорогим? Коли він встиг? Він же не красень. Ну, це ніколи не важило для неї багато. Та, що дійсно важливо, він абсолютно не її тип. І на Сергійка він схожий не більше, ніж на расового рисака». Але ці його жести, воїстинно королівські, вишукані, елегантні, і ця його манера гордовито тримати розпатлену русоволосу голову, скидати її, зачувши чийсь голос, ці пальці, що могли б зробити честь скрипалючу піаністу, і ще щось, те, що називається магнетизмом, те, що неможливо пояснити, і, мабуть, не варто пояснювати. Олекса... Відірвався від неї з неабияким зусиллям. Вона бачила це і тішилась цим, як мале дитя новою іграшкою. «Ти не захворієш від мене?» «Я вже захворіла. Тобою. Ніякої ради тому нема». «Та думаю, що ні», – заспокоїла Лана, і за звичкою, як вже швидко набираюся деяких звичок, додала «мій пане». «Не зви мене так». Попрохав він серйозно, я не твій пан, не був ним раніше, і нині і поготів. Це ти, моя пані. Чому? вихопилась у нього. Ну чому я не вмер? Так було простіше і краще для всіх. Якщо під усіма, мій володарю, ти маєш на увазі свою дружину, схрестивши руки на грудях, немов захищаючись від болю, якого завдали їй ці слова заявила Лана. «Тому що тебе розчарувати?» «Вона ще не всі. А всі – це роман, що ладен за тебе померти. Це ті чатові, чиї очі затягували сльозами, коли Рада Старішина оголосила твій стан безнадійним. Це врешті-решт світозар, який сліпо довірився мені, хоч і не знав, хто я і звідки. Та одне відчував. Я – остання надія на твоє одужання». Оце дійсно всі. То твоя королева, мій пане. І не мені її судити. Це ж треба, яка делікатність. Та вже більше, ніж в декого, не буду показувати пальцем. Селержителю, який у приватну розмову втручається без жодних докорів сумління. Але вона не любить тебе. Олекса схилив голову, погоджуючись, охопив лану за зап'ястки розвів схрещені руки і поклав їх собі на плечі. «Я не твій володар», – повторив він. «Це ти заволоділа мною, чужинко. Як тобі це вдалося, не знаю. Та й в маренні своєму я бачив тебе. Ти прекрасна, і я знову відчуваю серце». «Болить», – стрепинула слана, якій негайно привидівся серцевий напад, як одне із можливих ускладнень Кропозною пневмонії. Ні, скніє. Кохана, не йди. Обіцяй, що будеш зі мною. З тобою чи під пильним наглядом Світозара та Ромка? Як бути з дружиною? Третя не зайва. Третя запасна. Залишайся. Ілана кивнула. Проклинаючи себе за це, знаючи наперед, що тисячу разів про це пошкодує, побоюючись, що голос зрадить її, а викаже її сумніви і муки, вона обмежилась лише цим кивком. І тоді Олесь спитав, а як же звуть мою прекрасну рятівницю? Спокуса переполовинити ім'я, як називав це Світозар, була сильною. І в тому своєму світі за подібних обставин Лана так і зробила б. Вона завжди брехала, не вагаючись особливо, якщо це було в її інтересах. Та й хто ж бреше, щоб собі зашкодити? Вона вигадувала для облуди тисячі псевдонімів. Говорячи собі, це всього лиш невинне лукавство. Чи мовчати не значить брехати? Чи то обман заради спасіння і тільки? Та зараз... Майже впевнена, що її імення не надто порадує короля, вона зненацька вирішила сказати правду, голу правду, і сказала «Світлана».